Avui fem el segon programa i volíem agrair als nostres oients les mostres d'efecte rebudes durant la setmana. Nosaltres no som professionals de la comunicació, però intentem fer-ho amb la màxima professionalitat i el màxim d'amor possible i creiem que ho estem aconseguint. Abans de començar, volíem enviar una salutació a José Maria Trejo, històric de Minyons de l'Arbós, i desitjar-li una ràpida recuperació. Trejo, t'estimem. Si us recordeu, a l'anterior programa van portar la història dels Minyons de l'Arbós, membres fundadors de la Colla i castellers de fa més de 50 anys, juntament amb els caps de pinya de la Colla. Avui tenim entre nosaltres el present i futur de la Colla. Comptem amb uns convidats molt especials, els més petitons, part de la canalla dels Minyons de l'Arbós. Gerard, Martina, Carla, benvinguts a Quarts Amunt. Trobem molt interessant que els petits tinguin un altaveu on poder expressar-se, ja que sovint és un món dominat per als adults, i mostra una colla que evoluciona amb gent jove i amb empenta. També estem bona. Aquesta setmana Minyons de l'Arbós ha complert 66 anys d'història. Felicitats a tots els Minyons i Minyones de l'Arbós. Però això no és tot. Durant el programa anirem fent connexions en directe amb les colles participants al concurs de Castells de Torre d'en també conegut com Concurset, que aquest any està més emocionant que mai. Moltes gràcies a les colles per fer-ho tot tan fàcil. Doncs té pinta que serà un programa força entretingut. No perdem el temps i arrenquem. Quarts amunt! Doncs, si no vaig equivocat, tenim en directe ja el Sergi, de Castellers de Badlona. Bona tarda, Sergi. Hola, bona tarda. Què tal, Mago? Com va? Bé, bé. Preparant els últims retocs i apurant els últims assajos de crear el concurs. I els nervis com van? No, els nervis... normals. No, no, no tenim massa nervis, de moment. Som de feix que portem dimensió bastant assajats i el que arribi bé i el que sé que no vi, doncs, parles endavant. Molt bé, explicarem una mica als dos exugients que a Castellers de Badalona, si no m'equivoco, va ser fundada el 1997, que són dos cops guanyadors del concurset. És l'única colla que ha descarregat el 4 de 8 al concurs 7 i aquest any, com a millors castells, porten el 5 de 7, el 4 de 7 amb agulla i el 3 de 7 amb agulla, tot i que l'any passat van descarregar la torre de 7. Um, ens agradaria, Sergi és una mica la valoració de la temporada. a veure com, com ha anat. Doncs, a diferència de l'any passat, que aquestes alçades a banda dels castells de gama, els de 7, havíem assolit el 2 de 7, en guany no, no l'hem pogut revalidar de, al moment, eh, hem hagut de fer canvis i la temporada fins al moment doncs, de moment ens ha portat els dos castells de 7 a Magulla i el 5 de 7 com a màxims construccions fetes també vam fer el maig dos intents desmuntats de 7 de 7, que és un d'altres dels objectius d'aquí a final de la temporada i que segurament seran els que portarem de cara a diumenge sense descartar també un hipotètic intent de 4 de 8 o dos de que estem assajant ah, Neu fort, Sergi? bé, de moment és feina és treball evidentment sabem que si no arriben a diumenge serà perquè té per final de temporada o si les coses no van anar en la direcció que cregui la colla doncs seran feina peta per l'any següent Molt bé, jo com crec que saps avui entraran 11 de les 12 colles que participen al concurs de Torre d'en jo crec que quan han escoltat Torre de 7 i 4 de 8 a més d'un li han tremorat les cames jo et volia preguntar amb quin objectiu aneu al concurset? Aneu a, bueno, sou una colla que, que heu guanyat dos cops. Si guanyeu aquest, aquest concurs, empatariu a Milions de l'Arbós, que és la colla que més concursets ha guanyat. Quin objectiu real teniu? Aneu a, per totes, aneu a guanyar, aneu a participar? Com us ho plantegeu? No, la filosofia és la dona de totes les vegades que he anat a participar al concurs és anar a fer la millor actuació possible dins de les nostres possibilitats. No, no, no mai hem pensat anar a guanyar. De fet, el 2017 tampoc teníem pensat si guanyàvem o no. Anàvem a fer-nos que esteis en aquest sentit, el d'avui. Uh -huh. Sempre hem anat així. He tingut la fortuna d'haver guanyat dues vegades al concurset i fer podi en altres dues més ocasions, però diumenge, aquest diumenge serà un altre diumenge de concurs com per nosaltres, ja a dir, anem a fer els nostres castells, a priori re, re, re, re, revalidar el 5 de 7 que només l'hem fet un any un cop apostar pel 7 de set i pel mig acabarem de decidir després si validar algun intent de 2 de set o de 4 de 8 o ho deixem aparcat i assumim el 4 amb el final uh -huh. també et volia preguntar per la logística del concurs, al final el concurs es fa Torre en barra costa molt d'organitzar tot el tema d'autobusos, eh, que la gent sàpiga on ha d'anar, quan ha d'anar. Potser és el més complicat del concurs, això, més enllà de fer els castells? Tot una mica és complicat. Eh, els assajos previs, la logística, evidentment, pensa que hi ha molts castellers que ens acompanyen aquell dia, ja no només de la pròpia colla, sinó de castellers que ens acompanyen, has d'estar pendent de la gent, perquè si has de fer demanar entrepans, quanta gent vindrà per tenir logística autoCAd, si fer dos autocats, tres o quatre... Hi ha molta gent nova que, evidentment, nos té és la primera experiència en un concurs, llavors has de fer, diguem una mica d'explicació de, de, de com funciona el concurs, que són rondes, que hi ha unes que hi ha també penalitzacions... Mm -hmm. tot això clar, complica molt més els assajos i els castells que puguis portar i clar, això és un handicap en contra mm -hmm. uh, et volia preguntar també creiem si no ens equivoquem que som l'única ràdio que ha fet un ressò com Déu mana del concurset um, Amb el final creiem que a Castells en fem les 90 i pico colles que formen part de la coordinadora però que no se'n fa prou ressò, no? Sembla que al concurs només hi vagin les colles grans. Recordar que nosaltres també les colles petites també tenim un concurset que es fa torrada en barra. Què n'opines que no hi hagi aquest ressò mediàtic també per a les colles petites, si tots formem part del concurs de Castells? A veure, en principi Dintre de, de, de la visualització és, és, és lògic i és normal que, que quan parla de concurs de castells es parli de les grans colles que fan castells de nou, de, de ma extra i castells de deu. És les que donen més visibilitat al món casteller però paral·lelament doncs, hi ha una resta de colles que no estan en aquest nivell que participen directament també del concurs, que fan festa, que aspiren a fer grans actuacions, grans castells i que mobilitzen dalt i darrere logísticament i de personal, que... Que crec que jo que sí que és veritat que s'hauria de fer més, més visible. I que uh -huh. està bé eh? que un com el vostre doncs, reivindiqui que el concurs de castells, malgrat eh, les colles grans, doncs hi han colles més petites que també fan grans esforços per consolidar-se, per, per, consolidar per fer, agafar nous objectius i, i, i que a vegades eh, fan millors castells que colles que poden anar a l'edició al dissabte a la Terra Coalena, plaça, o fins i tot mobilitzar grans quantitats de gent que això també ens eh, ajuda a, a, a donar-se visió de cara al uh -huh. món casteller i fora del món casteller. Molt bé, Sergi. Per últim, amb tots els convidats que tenim aquí el plató que entren eh, per telèfon, els hi fem una porra. El guanyador d'aquesta porra eh, tindrà un sopar pagat pel director de Ràdio Arbós. Eh, jo, si et sembla... M'agradaria que em diguessis el guanyador del concurset de diumenge, del dissabte a la tarda quarentena i del diumenge. Si no te'n recordes totes les colles, jo te les recordo, eh? D'aquest diumenge. Guanyador. Doncs és complicat, perquè serà una divisió bastant igualada. Sí, molt mac que serà, sí. Eh, eh, però, ostres, no. Jo, clar, evidentment, em no mulleria perquè estigués de la balona, uh -huh. evidentment. A partir d'aquí, jo crec que tant, tant nois de la torre com com els castells del poble secs són, són colles d'esperats. Uh -huh. I del dissabte? Del dissabte, doncs, ara mateix, doncs és, eh, també és bastant igualat, però eh, jo diria que, en aquest sentit, les colles que han assolit el, el, el, un castell de gama alta uh -huh. de 8, eh, ara, ara no recordo exactament les colles que hi aniran, però... Sí, bueno, però, Vila de Gràcia crec... va com a primera del rànquing. Exacte, a Vila sí. de Gràcia, que va ser el 2 de 8 en Forra sí, l'altre dia i sí, que va sí, ser el 7 de 8 sí, sí. és la, la, diguem, la principal. Que ja va guanyar fa edició del 2022. I diumenge? Jo crec que tal i com estan les coses, que castellans si d'Emprenca tornarà a guanyar. Molt bé, Sergi. Doncs agrair-te que hagis entrat per telèfon. Moltíssimes gràcies. I tota la sort del món als castellers de Badalona. Que vagi molt bé, Sergi. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Doncs seguim amb la ronda de trucades. Si no ho vaig errat, estem amb l'Agustí, el cap de Canalla i membre de la Junta Tècnica dels Castellers de Caldes de Montbui. Benvingut, Agustí. Hola, bona tarda. Què tal, Agustí, com estàs? Bé, bé, bé. Gràcies per atendre'ns. No, de res, m'ha encantat. Tot per ajudar-vos. i Estava molt bé que hi hagi programes de... de castells que parlin que parlin de, de les colles més petitones, està, està superbé. Moltes gràcies. Uh, Bé, bueno, com hem fet amb el company de Badalona, ens agradaria que ens fessis una mica la valoració de la temporada. Doncs mira, nosaltres aquest any uh, estem, estem contents. És un any una miqueta de, de consolidació. Després, de, després del Covid ens va, molt, ens va costar bastant recuperar una miqueta el nivell, Vam tindre moltes baixes importants de, de gent de tronc i sobretot de, de volum de massa social. I, i va ser una mica talent. El 2022 ens hem començar a recuperar de fet al concursset del 2022 tot i que teníem plaça per venir i a nosaltres sempre ens agrada molt venir al concursat, però en reservem dates sempre que hi ha percí de casa entrem. Uh, vam considerat que bueno, no teníem el nivell mínim com per venir al concurset i, i com que el valorem vam preferir que vingués alguna altra colla que pogués en aquell moment estar millor que nosaltres. Uh, el 2022 ens vam començar a recuperar, l'any passat vam tornar a fer castells de seta amb agulla que des d'abans de, del Covid no els havíem pogut fer i aquest any és una miqueta la consolidació. Però uh -huh. uh, Suposo que una miqueta, com tots, sempre voldríem ser més gent a sempre voldríem ser sí, més gent a, a uh, Però bé, és una temporada que hem aconseguit els objectius marcats una miqueta abans del que ens pensàvem, perquè els castells de set amagulla van arribar abans de l'estiu. Uh, i, I Aquest any tenim un tres molt rodat, que ja ve molt rodat de l'any passat, i ens ha permès eh, treballar als 5 ja des d'abans de, de l'estiu i tenim un tronc doncs, que, que ens fa ser optimistes. Per tant, aneu a pel 5 de 7 a, al concurs? Uh, mira, anem segur als dos castells de set amb agulla, uh -huh. aquest seguríssim, als cinc de set avui tenim massatge especial, demà tenim assaig, però ja em sé molta gent. Si em dius allò, què em diu a mi el nas? Segur no ho sé perquè tècnica no ha decidit i, i no, no ho sé pro que la colla ens està preparant a la tècnica per, per portar-los sí, i i que la gent està il·lusionada. i que, i que jo crec que tal com estan anan els assajos i, i com esperem que vagin aquests dos dies, esperem, esperem poder-lo portar. Si després no arriba, doncs el durem a festa major que, que li cal des del 12 d'octubre. Llavors, eh, bueno, tota, tota, tots els esforços que hem fet per intentar-lo portar a concursets, si no arribés, doncs bueno, els aprofitarem per dur-lo a festa major. Mm -hmm. Molt bé. Um, igual que li he comentat amb el teu company, um, com prepareu la logística pel concurs? Moure tanta gent, els autobusos... És difícil de coordinar tot plegat? Bueno, sí, eh, en colles com, com nosaltres, que eh, normalment només desplacem un autobús, més els cotxes particulars, això, ha eh, llogat tanta gent, i a més a més aquí hem fet crida tant a les, no, a les colles veïnes o in, a, a entitats del poble, eh, i ha... Hi ha, hi ha hagut resposta positiva, serem gent, i no, no, la Junta ha tingut una feinada d'organitzar tot això, samarretes, i a buscar els patrocinadors que ens ajudessin per, per fer les samarretes, eh, el dinar... Eh, nosaltres tenim la sort de tenir la, la col·laboració de Cal Fruitos que ens, ens porta la fruita i ens ajuda amb tot el tema de, de dieta, i menjar, però no, no, la Junta, Junta s'ho s'ha currat, currat moltíssim. Mol bé, i per últim, que sabem que, que avui teniu assaigs i us deixarem assajar, ens agradaria que ens fessis també la porra. No sé si has escoltat abans, el director de Ràdio Arbós convidarà un sopar al guanyador de la persona que endivini, el guanyador del concurs de diumenge, del dissabte de la Terra Quarena i de diumenge de la Terra Quarena. Guanyador de diumenge a Torredembarra. Diumenge a Torredembarra jo crec que estarà entre Nois i Castelldefels uh -huh. que, i si m'he de cantar per un dels dos uh, jo crec que guanyarà Nois uh -huh. uh, perquè a casa sempre treuen aquest punt uh, de... De, no, de, sí. de 'ADN o de, de del que sigui però, però acaben traient que els fill de pèls no, no han tingut sort amb aquest 4 de 8 tot i que fa molt que l'estan assajant i el travessen a l'assaig i, i, i també és una colla que al concurset li encanta i n'hi da a totes jo crec que el portarà al 4 de 8 no sé si la torre de set dependrà una miqueta de com li vagin les rondes. però jo sí si un dels dos dic no és el dissabte Terracuarena dissabte jo crec que a, a Vila de Gràcia sí. Vila de Gràcia es va quedar fora de diumenge per molt poquet el, que és la colla que porta troncs més i amb la torre de 8 de l'altre dia de la Mercè crec que està un punt per sobre de, de tota la resta I diumenge? Diumenge jo crec que aquest any Vilafranca també està un punt per sobre tot i que la Vella donarà guerra i les joves també donarà guerra perquè perquè quan van a concurs van a totes i amb aquests castellassos eh, mai saps, no? per molt ben assajats i per molt treballats que estiguin, s'ha de veure Sant Fèlix, no? el 3 de 10, Vilafranc, el té clavadíssim, i però els castells eh, s'han de fer. Eh, tot i això, jo crec que, que està en un punt per sobre, i jo crec que guanyarà. Doncs queda notat, Agustí. Eh, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Dóna-li records de part nostra a la Núria, que avui se'ns ha escapat. Recorda-li que el poc 5 no se'ns escapa. Eh, res, moltíssimes gràcies i ens veiem diumenge a Torre d'en Agustí, gràcies. Molt bé, ens veiem diumenge. Ara, només a, a, a tall d'anècdota, sí. el primer concursat que vaig anar va ser el 2007, mm? que vau guanyar vosaltres amb un 5 de 7. Mm? Encara me'n recordo de com vau aixecar el segon, el segon de la plena d'aquells cinc i, i bueno, sou una colla que... Guardo, Ara guardo si, guardo si tot va bé, daqui a 2 anys ens tornarem a veure les cares aquest cop a plaça. Tanda bo, tanda bo. Gràcies, Agustí. Vinga, sí, una abraçada. Una altra partó. Quars amor. Don, seguim amb la ronda de trucades. aquest cop si no ho vaig errat, estem amb la Mercè, co cap de colla de la colla castellera de l'Almerès, i de la Selva Marítima, els Maduixots. Bona tarda, Mercè. Bona tarda. Què tal, Mercè? Com estàs? molt bé, quasi preparat per l'estat d'avui. Sí, uh, ens agradaria que has fet una valoració ràpida de com ha anat la temporada de Mediocions. Doncs nosaltres veníem d'una temporada anterior molt, molt, molt complicada, amb, amb baixes importants a les organitzacions de tècnica i de junta, que ens van destrutar una miqueta tota la temporada i ens van limitar una miqueta, uh, no, intentant no perdre el nivell i a, i a sobreviure d'alguna manera amb els castells de i aquest any la colla vam canviar junta i tècnica. Hi ha molta gent que ha seguit tant cops de mà des d'aquestes organitzacions, però el que la gent fica més endavant per intentar tornar a gaudir castells. I és veritat que aquest any hem recuperat castells que no vam poder fer, hem recuperat molta massa social, també tenim molta de nova, que ens mm -hmm. ha ajudat també, tot i tenir aquests veterans, a poder ampliar la base i la veritat estem ara mateix en un moment de creixement nosaltres i, i el que ens vindrà. Molt bé, Mercè. I um, el concurset, 7? quins objectius aneu al concurset?: Doncs aquest any ens plantegem com moltes colles de la gran barra, el 4 de set amb l'agulla, el 5 de set i el 7 de set. déu Unidor. Déu-n'hi-do. Um, sí. Objectius d'aquí a final de temporada, després del concurset, no s'acaba la temporada. Quines diades us queden d'aquí a final de temporada importants? A nosaltres no ens en queden moltes, perquè els maduixots tenim aquesta cosa, no?, que formem part de varis municipis del Maresma. llavors tenim moltes diades locals de festa major que estan entre juny i agost, i ja tenim la majoria entre juny i agost, i llavors ja ens queden tornades que són bastant lluny. Llavors, no preveiem poder fer grans castells la, el que queda de temporada, el que sí que ens dedicarem és a seguir formant tota aquesta gent nova, a poder ampliar doncs, baixos, segons, terços, quartes a fidelitzar els fons de canalla i a introduir canalla nova. Ens dedicarem a això que ara mateix per nosaltres és importantíssim quasi més que el concurs. Uh -huh. uh, parlem una colla que està a l'Almaresme i la Selva que queda una mica lluny de Torre d'Embarra uh, sí, sí. us complica molt la logística a vosaltres de crear el concurs? A nosaltres ens doncs, passa una cosa, és que sempre fem crides, no?, perquè el territori vingui a ajudar-nos i el concurs enganxa molt aquí. Uh -huh. I aquest any en especial ens ha complicat perquè portem tres autocars, que per nosaltres és inèdit, perquè a més a més són castellers nostres i és gent del territori que no ha fet mai castells, no hem fet crida especial a altres coses perquè ens vingui a ajudar, hem intentat fer-ho amb les nostres pròpies camises i samarretes del territori i aquí la Junta, Junta s'ha corrat. Ja des d'inici de, de temporada vam començar amb els patrocinadors de samarretes de... que ens fessin un cop mà econòmicament durant tota la temporada i sense permès no, poder-nos plantejar aquestes autocars i omplir-los pràcticament. Com Això demostra la gran feina que esteu fent tant la Junta Administrativa com la Junta Tècnica. nosaltres Després... sí, sí, clar, per nosaltres digue'm, digue'm, el, concurset, disculpa, el concurset, a part d'anar a, a puntuar i a fer grans castells, per les colles petites... Mm, perquè al final um, som una colla petita, és visibilitat el que guanyem. I és intentar que totes les gent que ens veu ajudar un cop cada dos anys que intentin, nosaltres intentem que, que es quedin, que aquella excusa d'anem a usar perquè es converteixi en, en una cosa que, que no sigui una excusa i que vulguin valorar més enllà de que hi hagi concurs. Que, que vulguin quedar i la feina nostra aquí és a part dels castells intentant no? que se sentin a que se sentin que hi ha un espai per ell, amb una entitat com anar gegant, els diables, el que sigui i que es fessin guai a l'Almeresma, també. Uh -huh. no, clar Això seria realment la victòria, més enllà dels, de, dels castells que, que feu a plaça, mobilitzar tres autobusos de nhi do tant de bo tres autobusos a totes les diades. Home, t'ho figno, eh? Tu <ríe> I nosaltres també. Uh, hi ha... Hi ha anem acabant perquè sabem que teniu assaig avui. Uh, volia uh, que em donessis el teu parer sobre el que dèiem, no? una mica el, el ressò de les colles petites. Uh, creiem que som l'únic programa de, del país que fem una ronda d'entrevistes a les colles participants al concurset. Ho parlàvem abans amb el company de Badalona, sembla que el concurs no només sigui de les colles grans. I la gent se l'oblida que hi ha colles que piquen molta pedra per poder portar un, dos o tres autobusos a Torre d'Embarra. Què et sembla? Que no hi hagi cap altre programa per part del nostre que doni veu a les colles petites? A mi em, em sap greu, no? Perquè al final hi moltes més colles petites que no pas colles grans. I hi ha molta massa social aquí, hi ha molts, molts, molts castellers que fem grans esforços, no?, per anar al concurs, i més, des de l'Almarèsma, nosaltres, o els altres companys, o Figueres, que també venen encara més uh -huh. que nosaltres, no?, i no tenir aquests espais, nosaltres, per exemple, hem... demanem a les ràdios locals, no?, anar a tenir aquest espai, però hem de demanar. No sortirà mai, no?, d'un d'una ràdio local o preguntar què em els maduixots. No passa. Uh -huh. I hem d'anar sempre a picar les portes i que en aquest cas és, és, heu sigut vosaltres, no? I és com, o sigui, menys que algú se'n recorda que a Torredembarra també fem castells, que hi ha colles... És a molt lluny que fem esportos realment molt grans per la colla que som. Així és. I ja, per últim, eh, ens queda fer la porra. Eh, no sé sí, si no. s'ha escoltat abans, el, el director de Ràdio Arbós pagarà un sopar a la persona que endivini el campió del concurs de Torre d'Embarra, del dissabte a Tarragona i diumenge a Tarragona. Campió de diumenge a Torre d'Embarra. És que aquest any molt complicat, sí. perquè hi ha diverses torres de 7, hi ha mm -hmm. algun 4 de 8... Mm -hmm però sí que jo no descartaria amb um, nois Castelldefels i Figueres no els despenjaria tampoc, uh -huh. però al final s'han de descarregar els castells, encara que puntuïs amb un 4 de 8 carregat, uh -huh. al final la torre també és complicada per colles com nosaltres, de descarregar i jo és igual. No, s'han de descarregar els castells, i les tres colles jo crec que ho estan fent molt, molt bé. Uh -huh. Dissabte a Tarragona, jo, Vila de Gràcia, sense sí. dubte, ara mateix. Diumenge, Tarragona. Vilafranca. Vilafranca. Sí, estan per, sobre, estan per sobre aquest any i, i endavant. Mercè, moltíssimes gràcies. Tota la sort del món a la gent del Maresme, que sou molt bona gent, que el Maresme lliure i tropical. Visca. Ens veiem el diumenge a Torredembarra. Una forta abraçada. Molt bé, gràcies. Adéu, bonica. Adeu. Seguirem la ronda de trucades. Si no m'equivoco, estem amb el Carlos, cap de colla de Castellers de la Sagrada Família. Bona tarda, Carlos. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé. Doncs mira, com amb la resta de companys, et preguntarem perquè ens facis una mica de valoració de la temporada. Sí, bueno, vam... vam començar... vam començar molt aviat, com cada, com cada any, comencem molt aviat. Eh, tenim, tenim Santa Eulàlia a principis de febrer. Uh -huh. Llavors, això... Això té una exigència bastant gran. Eh, i Llavors, doncs, doncs, ja vam plantejar una, una temporada on, on poder consolidar el castell de set, que, que la, la, segon, la, la temporada anterior ens havia costat, sobretot amb els de set mig. Llavors, vam apostar molt fort per 4 amb agulla, per treballar les agulles. Vam, vam concedir treure el 3-7 agulla, i el set de set a, a la nostra festa major. Eh, després vam, vam seguir treballant, vam aconseguir treure el 5 i, i això doncs, doncs ens, va, ens va alegrar molt perquè bueno, són castells que, que pre-pandèmia els fèiem molt fàcilment i, i després de la pandèmia ens, ens ha costat bastant tornar a arrencar. Llavors... Valorem molt positivament tot el que hem aconseguit en aquest primer tram, però sí que és veritat que som una colla que para molt de temps a l'estiu. Uh -huh. Llavors, eh, vam començar ara a, a principis de setembre, havíem de tornar a arrencar motors, tornar a treure el 4-7 amb agulla, tornar a treure el 5, eh, tornar a treure el 7. Ara, per, fer, per, per, la, per la Mercè, per la festa major de Barcelona, doncs vam Vam aconseguir treure el 4 amb Magulla i al 5, i el 7 doncs, doncs, no, no l'hem pogut acabar de, de pamar, se'ns va desmanegar a plaça, uh -huh. i, i això, i estem treballant. I també tenim doncs, una mica aquí a, a la vista doncs, el, que, el que ara se'ns ve, se'ns ve el concurs, uh -huh. se'ns ve l'aniversari i tanquem temporada al novembre. Llavors, de cara al concurs, eh, una previsió podria ser el 5 de set el 7 de set i el 4 amb agulla, o hi alguna sorpresa? Bé, bueno, eh, sí, sí, intentarem repetir la Mercè i, i bueno, hi portarem portarem Castells Reserva, per si de cas. I se'n pot dir algun? Bé, bueno, el 3 i el 4 de set el, el 3 de set de agulla i eh, L'hem deixat de treballar perquè estem treballant més altres de set per sota, uh -huh. que, que és un castell que ens estimem molt, que, que el van perdre també just abans de començar la pandèmia i, i volem apostar per recuperar-lo. Uh -huh. Així ah, estem fent bones proves, però però creiem que a concurs encara, encara no arribarà. Clar, aquí ens estan sentint la majoria de colles, per no dir totes les colles que van al concurs 7. Jo crec que amb aquest tres per sota que has dit, a més d'un també li han tremolat les cames, igual que quan va a de l'Ona del Chetanà, que potser tirava el 4 de 8, més d'algunes cames s'han tremolat també. Uh, és un concurs 7 molt igualat aquest any. Uh, jo crec que és dels més emocionants que hi ha hagut darrerament. Um, més enllà d'això, dels castells que portareu a plaça, és una pregunta obligada. Uh, som colles petites uh, complic... Perdó, no, no, no t'he sentit bé Sí, no, deia que més enllà de, de, dels castells que farem um, com és de complicat um, coordinar tota la logística per anar fins a Torredembarra? Us ho complica molt? Per vosaltres és fàcil? Bé, potser el més complicat és, és arrencar tan aviat, no? Perquè eh, els castells se'ls a les 10 uh -huh. eh, tenim la convocatòria a Torredembarra a les 8 i mitja llavors hem d'arribar ja molt aviat i, i sortint des de Barcelona doncs potser el, el, el més complicat és, és això, arrossegar gent tan aviat però però bueno, el més és, és una logística habitual de qualsevol dia de fora i, i més enllà d'això doncs el que se gestiona cada, cada uh -huh. any que hi ha concurs I per últim, Carlos, a la porra ens agradaria que ens diguessis per tu qui és el guanyador del concurs a Tarragona del dissabte a Tarragona i del diumenge dia 6 a la Tarraco Arena Torrenbarra, guanyador uh, no ho sé escoltar uh -huh. eh, no ho sé també molt bé no sé entre aquests tres i, i, i qualsevol sorpresa que pugui haver el dissabte el dissabte doncs, em, em decantaré una mica pels, pels nostres veïns uh -huh. pels castells de la Vila de Gràcia sí. que ja estem trobant en aquesta situació i, i vam fer una barça molt bona i diumenge dia 6 perdem el Carlos no ens escolta no ens escolta definitivament Doncs per acabar aquest primer bloc de trucades eh, parlarem amb l'Oriol, el cap de colla dels Nois de la Torre. Què tal, Oriol? Hola, bona tarda. Bueno, de dir que a nosaltres Nois de la Torre és una colla que ens cau molt bé. La Torre en Barra sempre és un plaer per nosaltres. I no sé si has escoltat els, els teus companys, però estan donant a Nois de la Torre com a favorits. Com ho veus, això? Bueno, eh, nosaltres hem estat desejant molt fort aquests últims dies amb vistes a poder portar una gran viada i, bueno, no sé si favoritzo o no, però va-n'hi amb els teures fets, podríem dir. Molt bé. Uh, abans de seguir amb tu, Oriol, volia enviar un, una abraçada molt gran a un dels components de Nois de la Torre, que és el Jaume Mayor, que, que s'ha incorporat aquest any juntament amb la Sofia, amb la seva sí. filla, que després d'uns problemes que ha tingut doncs sembla que ara tot ja comença a rotllar. Una abraçada molt forta per ell i que esperem que no hagin més contratemps sobretot per la canalla, hi estàs d'acord, no Oriol? Això que és fer castells i que la canalla pugui disfrutar doncs seguint amb l'entrevista, Oriol eh, ens agrada que ens fessis una mica de, de valoració de la temporada si no vaig errat, no sé si ha canviat aquest any la, la Junta o va canviar l'any passat ha entrat el Gerard Canyelles com a president un nano molt, molt ben parit, molt eixerit eh, el canvi és cap a millor, cap a pitjor com ho valores? Bé, a veure, jo crec que al final eh, els nois ens feia una mica de falta que entrés una junta més jove, ja que bé, feia, un, feia uns anys que veníem d'estar treballant amb juntes que portaven ja molts anys treballant, amb molt bona feina feta, però que al final sempre el desgast acaba podent una mica amb, amb la feina feta hem uh -huh. entrat amb energies renovades i jo crec que la valoració de la nostra temporada podria ser bastant positiva uh -huh. tot i així uh, s'ha de dir que les juntes anteriors ens havien deixat una feina molt ben feta que hem pogut aprofitar i ens ha donat la base per poder seguir apretant uh -huh. uh, objectius pel concurset hem eh? estat veient per xarxes teniu la torre de set molt maca tot sigui dit um, objectius, que anireu a tirar? ens falta acabar de determinar una miqueta quin són els castells que acompanyaran, com has dit, la torre, ja que el nostre principal objectiu és la torre, última que van tirar els dos és el 85 i l'última carregada el 78, això és el nostre objectiu principal, uh -huh. i dels altres dos castells estem pàndols una miqueta de l'últim assaig que hem de fer per poder tancar les pinyes i veure, veure quins faran. Si no et vols mullar, eh? No, molt sí, sí, sí. Ah, No sé si he sentit a Badalona ah, no, Està acabant de bueno, no compromís ara i no he pogut escoltar bueno, doncs eh? Jo t'ho dic ah, He començat piano, piano però s'han vingut a dalt i m'han acabat dient que bueno, que tenen en cartera per si s'escau la torre de 7 i un possible 4 de 8 Res Molt bé ah, No traurem res, no Oriol? No, no t'he sentit No, dic que no traurem cap castell més, no? No, a mi no. Uh, seguim. Bueno, volíem, uh, al final creiem que som l'únic mitjà, que al final no és un mitjà, som, nosaltres no som professionals de la comunicació, som castellers de Milions de l'Arbós, que ens agrada parlar de castells, però som l'únic uh -huh. mitjà a Ràdio Arbós que ha fet un programa especial pel concurset, reunint a totes les colles que participen al concurs de Torre d'en Com ho veus tot plegat? Creus que les colles petites tenim el suficient ressò? Al final parlem de colles històriques. Uh, no oblidem que no és la Torre, si no m'equivoco, és la vuitena colla més antiga del món, que l'any que ve fa 50 anys, que ho celebrarem per, per tot lo alto. Creus que aquest ressò cap a les colles petites és suficient? que ens Creus que és insuficient? Creus que és una vergonya? Com ho definiries? Jo crec que és una miqueta escàs, a vegades. Mm. Al final, som colles que treballem tant com colles Sants, simplement que a vegades tenim menys efectius per poder portar els castells que volem. Mm-hm. Um... Hi ha molt d'esforç darrere, hi ha moltes hores de treball. Al final, poder fer, per dir alguna, una torre de set, quan té a mitjana de castellers de Sà, igual de 70 o 80, té un mèrit que igual a vegades no poden notar ni castells de buit que tenen 200 persones de mitjanassaig uh -huh. i crec que és una cosa a valorar i que a vegades pot quedar una mica com tapada per les grans gestes de castells de gamma extra castells inèdits i tota aquesta història que és superimportant però que a vegades es resta valor al que, que fem les colles més petites Molt bé, Oriol um, Per últim, la porra com que no, no sé si ens has escoltat el director de Ràdio Urbó pagarà un sopar a la persona que endivini els tres guanyadors de les diferents etapes del concurs, és a dir concurs a Torre d'Embarra Terra dissabte, Terra diumenge, guanyador del dia 29 de setembre a Torre d'Embarra uh, jo diré no és de la Torre tot i només dir la Torre de Set eh? ho tens claríssim això eh? el dissabte a Tarragona. Ostres, doncs el dissabte no tinc tan clar. Aquí és sonat bastant Vila de Gràcia, que venen de descarregar, si no m'equivoco, la Torre de Vuit. Sí. Podria ser. Mira, sé que potser no estan tan gaire prop, però a mi et diré que m'agradaria que guanyés. Potser més que qui guanyarà. I tenim amics a Castellers de Lleida i a mi m'agradaria que ens hi sortís una gran diada. som I el diumenge, dia 6 d'octubre el diumenge, doncs pues, eh, jo diria que els verds. Els verds. Eh? Són els que, plante... els... els que es planten en una millor trajectòria que fa temporada. Molt bé, Oriol. Eh, ja et deixem tranquil. Eh, records per a tota la gent de Torre Torredambarra que us estimem molt. Ens veiem diumenge. Genial. Un excel·lent diumenge. Que vagi molt bé, maco. Que vagi bé. Gràcies. Adeu. Quarts amunt Doncs s'ha acabat el primer bloc de, de trucades, que crec que ha sigut força interessant. a Les colles ens, ja ho hem dit, ens han ficat molt fàcil i ens han deixat anar alguns secrets que hauran deixat a més d'un trontollà. Com ho veus, Eduard? Bé, bueno, en un principi no bogut pogut mullar gaire, Gerard. Bé, bueno, jo crec que a més d'un eh? sí que s'ha mullat. Més d'un sí. Bé, bueno, veurem què passa el diumenge. Bé, bé. Ensetem un nou, un nou bloc a quarts amunt. Tenim aquí a la taula els més petitons de Minyons de l'Arbós, Tenim a la Martina. Què tal, Martina? Molt bé. Tenim la Carla. Què tal, Carla? Bé. I tenim el Gerard. Com està el Gerard? Molt bé. Perfecte. Per conèixer-vos una mica, uh, farem un test ràpid. Per conèixer-vos una mica, que els oients sapien qui tenim aquí la taula. Us sembla bé? Eduard, quan vulguis. Doncs pues sigueu benvinguts. Uh, llavors faríem un test, tal com ha dit el, el Gerard, i nom. Martina. Carla llorar Molt bé. Edat Martina. 9 anys. 9 anys. 10 anys. Vinga. Lloc de naixement. Terrassa, Vilafranca, Cunet. Aficions a part dels castells. Patinatge. Gimnàsio. Bike i futbol. De unidor, eh? Dolç o salat. Mm, salat. salat. Salat. Salat plat per menjar preferit Els espagarets de la carbonara. La sopa. Espagarets de carbonara. Molt bé. Mar o muntanya? Muntanya. Muntanya. Mar. Virtut. passa para para. Quin <laughs> passa para? Bueno, a veure, a veure, a veure. una miqueta, eh? Una virtut que vosaltres creieu que teniu. Algo que, que vosaltres sí. creieu que fau molt bé, si sí, que jo mm -hmm. sé que ho feu. Ja Molt, Molt bé, Martina. La gimnàsica. Molt bé, veus? Se porte. Molt bé, Bau. Ara al revés, d'efectes que creieu que teniu. Eh... Ballar. Ah. Mm... patinatge. Molt bé. Eh, esquia. Jo crec que també, i la nostra cap de canalla estarà d'acord, que un dels efectes que tenen és que no acostumen a fer molt de cas a la nostra cap de canalla, que de vegades parleu més del conte. És veritat o no? Sí. Ah, sí, bueno, ara ho han sí. reconegut. Menys mal. Seguim, Eduard. Sí, sí, a més ho corroboro, eh, que ens ha dit que us ho diguéssim. Eh? Seny o rauja? Rauja. Rauja. A vegades una, a és una altra. Ai, molt bé, Gerard. Penso... Pel·lícula o sèrie preferida? The Sundermans la casa de locos. Hola. La granja de Clarkson. Va, m'agrada. No conec cap. <ríe> bueno, un referent casteller. Eh, el meu tiet. Molt bé. I com el seguo el teu tiet? Volem sapigar en Jaume. Al el... al Gerard. Oh. I no, I no pot ser a l'Eduard, tampoc? He dit el Gerard, eh? eh? No, no, no. Bueno, deixem-ho pel Gerard, perquè és més jove i més guapo, deu ser així. Deu ser. Bueno. Vinga. El Javi de Aro. Visca el Javi. Visc el Javi sí. Gran segon del 3 de 7. Salutacions, Javi. Molt bé. 3 de 9 sense folre, 3 de 10 amb folre i manilles. 3 de 9 sense folre. Valenta. 3 de 9 sense forra. Tres de 9 sense folre. Nou sense folre. No, aneu forts, eh? Aneu forts, aquí. Això a l'Àgel de baix li agradarà, eh? Sí, sí. Eh. Primer record castella que recordeu. El meu primer pilar de 4. El pilar de 3 ha aixecat per sota. El meu primer pilar de 4, Vilafranca. Molt bé, jo també el recordo. Plaça preferida. La plaça de la vila de l'Arbós. La plaça de la Vila de l'Arbós. La de la Vila de l'Arbós. Feu pàtria, eh? Molt bé. Sí, sí. Actuació somiada. Sant Fèlix. Vilafranca. Sant Fèlix. Molt bé. Millor castell fet. 3 a 7. El 3 a 7. El recordo, el recordo. Quasi 3 a 7. Molt bé, som-hi, doncs, molt bé. Colla preferida a part de la vostra. Pinyons de Terrassa. Els de Vilafranca. Colla, jo vaig a aquests avais. Bueno, ara vull que us mulleu, eh? Colla, que no us cau gaire bé. Això no vol dir, sinó que no us cau gaire bé, pel que sigui. Els castellers de Vilafranca. Mm -hmm. Els castellers de Terrassa. Ai. No, no. A a veure, ja, digues, digues. Digues, digues. Què, digues. què sí. més? Pimenta qui Et deixem... Bueno... Sí Terrassa. sí, Terrassa Terrassa no, Torre d'Embarra xiquets, de sí. xiquet de ah, xiquets de Torre d'Embarra Però, quin Torre d'Embarra? Els xiquets de Torre d'Embarra Xiquets de Torre d'Embarra Ha quedat la Carla Que ja veia Xiquets de baix Molt bé, Molt bé. Venga. Millor record castellà que recordeu? El 3, 2, 7, quan vaig caure, que va ser superguai. Ah, mira. El 3, bon. de 7, quan el vaig carregar. El 3, 7, quan vaig caure. Molt bé, molt bé. Concurs de castells, a favor o en contra? Què en penseu vosaltres del concurs de castells? Doncs... Mm. Pues, a favor. A favor? Molt bé, Martina. Favor. Carla també diu a favor. A favor. I el Gerard també. <laughs> molt bé, Castells, que més t'ha impressionat? El 4 de 9 sense folra. El Pilar de nou El nou de nou de Vilafranca. La Carla ha dit el Pilar de nou que sapigueu com a primícia que d'aquí dues setmanetes, si no m'equivoco, més o menys, vindrà la setena del Pilar de Nou de Vilafranca. Marta Balló. Seguim, Eduard. Bueno, I per aquí acabem el test. Eh, acaba la frase Els castells són... Mol divertits. Què són per a tots els castells? Què sents? O què representa per a els castells? Divertir-los. Molt bé. Un exercici molt... molt xulo. Molt bé. Molt bé, doncs hem fet el test. per Els nostres oients ja coneixen una mica més la nostra canalla. Una canalla molt divertida, molt guapa i que, sobretot, fan molt bé castells. castells. Uh, un cop ja els hem conegut, ara en entrarem una mica més en profunditat i els hi farem preguntes una mica més profundes, a desenvolupar una mica més. La primera pregunta és quina posició feu als castells, Martina? Jo fa faig d'enxaneta. Jo dan d'enxaneta, també. Jo faig de ser cotxada o d'enxaneta. Molt bé. Uh, què us agradaria fer en un futur Bé, bueno, a mi m'agradaria ser cap de colla però, i si no pogués, passar per totes les posicions. Uh -huh. Jo, de, de dosos. Dotes menys baixos. Oh, ara m'has deixat malament. Jo sempre he estat de baix i et puc garantir que és una posició que es gaudeix moltíssim, de veritat. Perquè vosaltres pugeu dalt, nosaltres tenim que estar baix, eh, també. T'ho recomano. Com vau descobrir els castells? Un dia que estava a Terrassa i pues, vaig veure un assaig al carrer i allà aquell dia vaig dir «vull fer castells», i em van dir que sí. Pues, jo un dia la meva germana estava fent castells i li vaig dir a la meva mare que si podia fer i em van fer el, el pilar de quatre aixecat per sota. Jo una amiga, jo una amiga, que es diu Paula, que, que jo estava amb els seus pares i em va portar a veure l'assaig. Molt bé. Què és el que més us agradaria de fer als castells? Mm... Passo para la obra. Ah. La mm gimnasia. -hmm. Molt bé. Bai. Vinga. Quines sensacions teniu durant un castell? Què sentiu quan feu un castell? Doncs mm. pues nervis, però dels bons, de voler pujar i que es carregui i es descarregui. Jo, nervis a la panxa, mm. però quan pujo ja em tranquilitzo. Mm. Jo, nervis i alegria. Molt bé, Gerard. Mm. Uh, Martina, què sentiu quan esteu allà dalt? Heu tingut por alguna vegada? I com ho feu per superar-ho? Bueno, jo, quan estic a dalt, sento... Eh, alegria per haver-lo carregat i... i si algun cop he tingut por, doncs, pues, bueno, doncs pues la sobra dient... aquest castell es carregarà i pues... es descarregarà. Doncs... És explicar el, el que sents en un castell, quan estàs dalt, quines sensacions tens? Alegria, però que es carregei i es descarregui. Molt bé. I algun cop has tingut por fent algun castell? El primer, el primer castell i el primer pila. I com se supera aquesta por? Pues pujant. Pujant i s'acabat. Sí. Molt bé. Jo quan estic a dalt tinc molta alegria de s'ha carregat i intento descarregar i Uh... O sigui, tu el que, el que sents en aquell moment és que vols que es descarregui ¿vale? sí. sí Tots pensem el mateix que tu Creieu que sou valents? Sí Sí. sí. Jo també ho penso el mateix eh, Aniríeu a unes altres nens eh, Perdoneu Aniríeu a unes altres nens i nenes a fer castells? Aniríeu a fer-ho? Sí jo sí, perquè així tindrem més enxanetes, cotxadors, molt bé, molt bé. dosos... Jo ja ho he fet. Mm -hmm. Feu altres activitats, a part dels castells? Sí. Patinatge i una activitat quasi o clara que quasi ningú l'entén. Bueno. Ah, I doncs de què consta, això? Pues de ràpid. fer els deures i després, quan acabem, fem cuina, manualitats... Ah, força bé. Doncs... Mm, pues... Teles. Mm -hmm. Molt bé. Gerard? Bai. Feu activitats amb la colla, a part de fer castells? I em podíeu dir algunes que feu? Mm. Sí, eh, per exemple, anar a la piscina, fer un taller de polseres, pinta camisetes... Déu-n'hi-do. I en que n'hi alguna, que amb mi també en vés a gran que no va poder ser. va anar a plantar... Eh, a plantar l'hort d'albasses Ah, va a unar a l'hort sí. i va a, anar a plantar malons i Xíndria, és així? Sí sí. És així, bé. molt bé Creieu que els castells és una bona forma de conèixer nens i nenes? Sí Sí, i tant Jo també penso Us agrada fer castells? Clar si sí, no ho havíeu ni preguntat <ríe> és una, però és una pregunta que te la tenia que fer val? jo uh -huh. m'ho havia parlat ja amb el Gerard pregunta, uh -huh. i us ho teníem que fer us agrada fer castells? Sí, sí al final sembla una pregunta amb una resposta molt òbvia però no ho és tant. penseu que hi ha molts nens i nenes que van a jugar a futbol bàsicament perquè li agraden els seus pares que facin futbol no perquè a els agradi per tant un sí tan rotund dona a conèixer l'audiència que realment a aquests nens els agrada fer castells i que no veuen obligats perquè sigui la passió del pare o de la mare no? sembla una, una pregunta molt fàcil però té, té la seva tela Carla, a tu t'agrada fer castells? Sí, perquè com m'agrada molt emparar-me mm -hmm. Sí que tens una mica pinta mono eh? i tu Gerard Sí molt bé. Eh. Quanto temps fa que feu castells? Un any Jo fins als 4 anys jo dos anys i mig. Bueno, doncs pues una de les preguntes que més m'agraden i els la volia fer. Teniu un himne de la canalla? Sí. Alguna cançó que sí. canteu sí. entre tots? Sí. A mi m'agradaria que la cantéssiu ara, eh, vale? Eh? Sense cridar molt tampoc, però que la cantéssiu. <ríe> vale. Vinga, quan vulgueu. Eh. Ja som aquí, ja som aquí, ja hem arribat, ja hem arribat Amb la torre i el pilar Al 3 de 7 hem aixecat I els minyons ho hem disfrutat Ja som aquí, ja som aquí, ja hem arribat, ja hem arribat Som els minyons a l'arbos I visca el pa, i visca el vi Visca la mare que ens va parir molt bé. Moltíssimes gràcies a la canalla dels Minyons de l'Arbós. Cal recordar que no només la canalla Minyons la formen la Martina, la Carra i el Gerard han com a representants de la canalla. Hi ha moltíssima més canalla. Els joves avui no han pogut venir, vindran a un altre programa perquè és un programa molt condensat que si veu que estiguem, estem molt contents de que estigueu avui amb nosaltres. Moltíssimes grans gràcies, Martina gràcies bueno. moltíssimes gràcies Carla de res. Gerard, moltíssimes gràcies no, res. ens veiem de massatge sí. Sí, endavant sí. amunt sí. <laughs> quals amunt Doncs seguim les rondes de, de trucades. Ara ens falten unes quantes colles en, a, a, a, a, per parlar amb elles. Hem parlat amb cinc, en falten sis més. Uh, Bé, bueno, com dèiem, estem molt agraïts amb la Canalla, que per haver estat avui amb nosaltres. També als pares de la Canalla, per haver-los portat. Moltíssimes gràcies, Txell, uh, Emma, Olga, Jordi. Moltíssimes gràcies. I com dèiem, seguim la ronda de trucades. Uh, si no m'equivoco, ara tenim... a... Castellers de Castelldefels. Bona tarda, Òscar. Bona tarda. Bona Què tarda. tal, Òscar? Com estàs? Molt bé, gràcies per convidar-nos. No. a aquest tema encarant els últims moments abans de concurs. Com van aquests nervis? Bé, bé, bé. van bé, van bé. La veritat sí. és que portem un any molt bo amb molt creixement de massa social. Estem fent molts bons assajos i al final el concurs per nosaltres és una diada important, però, bueno, volem degustar la feina feta en tot l'any, uh -huh. però estem contents, amb ganes d'arribar-hi, és una diada que sempre ens ha, ens, ha, ens ha funcionat molt bé. Bueno, cal recordar que Castellers de Castelldefels és fundada el 1982, que és la de Gana del Baix Llobregat, que ho tingui tothom molt clar, i que sí, Òscar? <laughs> correcte, sí, sí, sí, portem llons quants anyets tirant la colla cap, a, cap endavant. I eh, concurset d'objectius. Vosaltres en vam compartir dia d'aquí a Castelldefels, vau tirar el 4 de 8, no va sortir gaire bé, però el vau tirar. Eh, uh -huh. Objectius, si ens pots desballar alguna cosa. Hi ha hagut moltes colles que s'han mullat. Jo espero que castellers dels Castells, eh, Castelldefels, els grocs, no siguin menys i ens deuguin algun secret. Bueno, diré que estem massajant molt fort i que depèn de les setges de demà, no? què et puc dir? Això vol dir que el 4 de 8 eh, no, està la cartera. No, segurament tenim ganes d'estronar algun castell al, al concurs uh -huh. eh, i de reptes que van quedar pendents a la festa major de d'estiu. Però bueno, anem, anem tranquils a, a fer castells que, que tenim bé. Hem aconseguit mobilitzar molta gent a, tant en aquests assajos previs com ara al concurs. Per tant anirem a acabar la feina que va quedar pendent però saps que l'única colla que ha descarregat un 4 de 8 a Torre d'Embarra va ser Badalona Badalona ha dit sí, també sí. Que, que ho té en cartera que també té la Torre de 7 en cartera veurem si al final ho tiran o no però estaràs d'acord amb mi que és un dels concursets més catxondos de, que jo recordi eh, hi ha moltíssimes colles amb opcions reals en portar-se el títol cap a cas estàs d'acord? Sí, estic molt d'acord, i m'agrada molt no, també aquest reconeixement i veure l'evolució de colles mitanes i petites, que sempre ens ha costat molt eh, aixecar castells o inclús llitar per la supervivència de la colla, Doncs veure com creixem i com anem cap amunt i seguim els nostres objectius doncs, és un orgull. Uh -huh. Ja no només a nivell nostre la de castells d'Aquestes Pèls, sinó doncs, veure com altres colles com fulla o altres es poden plantejar que com el 2 de 7, o Badalona, el 4 de 8, si doncs... crec que és un orgull per, per les colles mitjanes. Totalment d'acord. Els voleu preguntar pel ressò mediàtic. Creiem, des de la nostra humil posició, que les colles petites mitjanes no tenen prou ressò als mitjans, que al final sembla cada concurs només se'n faci el diumenge a Tarragona. Però... Um... L'únic programa que es fa al país de... parlant sobre el concurset, i entrevistant a totes les colles participants, és el nostre, aquí a amunt a Ràdio Arbós. Creus que fa falta una mica més de ressò mediàtic per a les colles petites mitjanes? Al final també fem castells i per nosaltres mobilitzar autobusos per anar Torre d'Embarra, portar aquests castells a plaça, suposa una gran feina. Creus que falta una mica de ressò als mitjans? Oh, i, tant, oh, I tant, que falta, falta res. Al final jo crec que som una, una gran part de, del món casteller i doncs a vegades falta una mica de, de representació en els mitjans de comunicació i en general en el món casteller i en decisions que es prenen sempre ens agradaria sentir-nos una mica més, més representats i per tant moltíssimes gràcies per, per aquesta oportunitat d'explicar de, una mica com ens sentim abans d'una dia important per, per nosaltres. Gràcies a vosaltres, Òscar. Ens ho he ficat molt fàcil, la veritat, tant vosaltres com totes les colles participants ens ho he ficat molt fàcil i espero i desitjo que no sigui l'últim cop que, que parlem, tant tan de bo i sigui. Per últim, Òscar, farem la porra del concurs. Amb tots els convidats que portem aquí a la taula i els que entren telefònicament, com és el teu cas, ens heu de dir el guanyador del diumenge a Torre Torredembarra, dissabte a Tarragona i diumenge a Tarragona. Comencem per Torredembarra. Eh, Torra d'Ambarra diria, diria, diria que Badalona Sí, eh? Sí, perquè no No, no, i tant, i tant Home, amb el que porten en cartera Ah, et una informació Badalona si guanya serà el tercer concurser que guanya i empatarien Minyons de l'Arbós Seguim Dissabte a Tarragona <ríe> Dissabte a Tarragona Eh, doncs diria que potser eh, xiquets de Reus ara, ara m'has enganxat eh? Però diria que van a, Reus va a el, a diumenge, la, com a a el diumenge com a top del rànquing està Vila de Gràcia que ve a descarregar no. el Torre de Vuit doncs sí, jo crec que com van descarregar els de Vuit no mm. a, a la Mercè, doncs jo crec sí. que Vila Gràcia és, Té és una gran favorita i diumenge dia 6 i diumenge, doncs, em sembla que aquest any va cap a, cap a Vilafranca, al cap als Verdes. De moment tothom ha dit Vilafranca, eh? Doncs... Jo, diria, jo diria que estarà... Bé, bueno, pot haver una sorpresa, però ha sí, ja. si haig si d'apostar diria, diria Vilafranca, ben Vilafranca. Òscar, moltíssimes gràcies. Tota la sort del món el diumenge. Ens veurem allà a la plaça. Gràcies per atendre'ns i moltíssima, moltíssima sort. Molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres pel rassó i per donar-nos veu. Gràcies, Marc. Una abraçada. Vinga, adeu. Doncs seguim la ronda de trucades. Si no m'equivoco, estem amb Xavier Navarro, cap de colla dels Bandarres de Pobles Sec. Què tal, Xavier? Sí, no, no. Hola, què tal? No, no, no t'equivoques. No m'equivoco. Sí, sí. Com estàs, Xavier? Ve bé, bé, aquí uh, expectants, cansats, perquè se'ns ha juntat uh, Mercè i, i el, el concurs, uh -huh. i vulguis que no, la feina s'acumula, i ara ja comencem a estar una mica cansats. Però bé, bueno, hi ha moltes ganes de cara a diumenge i de fer una gran actuació. És el que intentarem central. Jo he de dir, com a opinió personal de Gerard Chufré, que Banderres és una colla que m'agradeu moltíssim perquè més enllà de, dels castells que feu sou una colla molt reivindicativa eh, i que les seves accions parlen per si soles així que moltes des d'aquí, des, des de l'Arbós que sapigueu que, que teniu un fan em sembla molt guai tot el que feu Xavier doncs moltes gràcies de fet és mútu eh? nosaltres també la colla de minuts de l'Arbós és una colla que en, que en apreciem i que ho seguim vol dir que és, és mutu, sempre el, el tenir reconeixement sí, sí. Xavier Navarro, que s'ha de dir, si no vaig errat que és un punky sense pèl, a veure, explica'ns una mica això Xavier, que ho vaig sentir, avui parlava de fet amb lèctor i dic, hòstia Uh, Explica'ns, sisplau. No, doncs mira, uh, això va començar precisament a la reunió de caps de colla a la Martè, uh, que ja ens coneixem, jo fa dos anys que soc cap de colla i ja ens coneixem una miqueta a totes les colles, i vam estar parlant doncs, de si traiem la bandera de Palestina, de si tal, nosaltres sempre uh, portem bandera de volem un local i, i tal, i aleshores se'n va ocórrer la tonteria de dir que soc un punky, i aleshores un company, un cap de colla de... de doncs la que de Sants va dir, i, pues, tu Massapel no entens, xaval, perquè això cal i aleshores bueno, ens va fer molta broma i i tal. I després doncs, vaig repetir la mateixa broma eh, en el, quan m'entrevissaven eh, per la tele mm -hmm. I, mira, eh, és una cosa divertida i em sembla que anirà calant a partir d'ara el mal nom em quedarà a punt sí, és que això ha calat el molt, és... Xavi això ja no t'ho treus de sobre. Ja no uh, de sobre tornant una mica amb els castells fent-nos una mica de valoració de la temporada com anava la temporada de Banderres? Mira, eh, home, la... vam començar molt forts, la temporada. Eh, de fet, vam començar amb el 5 de 7 a Santa Eulàlia, que és la primera actuació que fem així una mica important, i anàvem amb molta, amb molta empenta i amb molta iniciativa. Eh, fins que a Camp Anderra vam tenir la Santa Malapata amb una llenya, un noi que se'ns va fer mal mentre estava tot el castell eh, a dalt carregat, i aquesta llenya va tenir forces conseqüències, i la veritat és que ens ha costat una miqueta remuntar eh, on estàvem. Però tot i així, hem anat mantenint eh, els nivells dels castells. I, de fet, la, la, hem repetit la màxima diada de l'any passat eh, diverses vegades. Vull dir, hem començat precisament per Can Bandarra, després d'aniversari... Vull dir, hem fet eh, aquesta diada màxima diverses vegades. Uh -huh. uh, segurament el millor d'aquesta temporada és que la, la necessitat ens ha obligat uh, a treballar molt relleu i ara mateix doncs, uh, bueno, tenim castells molt, molt, molt, molt solvents que a més a més anem canviant uh, introduint noves figures i bueno, fa molta petxoca. Hem millorat moltíssim amb l'estabilitat del castell, cosa que és una cosa que podem estar força contents. Uh -huh. I ja veurem com acabarem. Uh, això, home, i se sap, en aquestes alçades, intentarem fer el màxim. Uh, hem estat treballant la torre de 7, també, uh -huh. el 4 de 8. Bueno, uh, si, si el podem portar per la tardor, fantàstic, i si no doncs, és feina que la, la tècnica de l'encabella té avançada i segur que tindrà el seu fruit per tot l'hora i aquí estarà. Xavi, tu que ets un tio trempat, uh, Digues objectius reals pel concurset perquè aquí, uh, no sé si ens has escoltat el programa sencer, però diferents colles han dit una mica els objectius, castells que portaran a plaça des dels més optimistes dient que tenien la torre de 7 ben maca, d'altres deixant una que tenien la torre de 7 i el 4 de 8 en cartera, estaràs d'acord amb mi en que és un dels concursets més catxondos, de... almenys que jo recordi, uh, és sí. molt emocionant, hi ha moltes colles amb opcions reals en portar-se el títol cap a casa. Bandares. Estic què, què, què portareu a plaça? Tu, Va, jo no, no, no t'enganyaré. Així m'agrada, Xavier. Bandares no som dels que anem a estrenar castells al concurset. Uh -huh. I, I molt menys anirem a carregar castells. Per uh -huh. tant, ja descarto la torre de 7 i el 4 de 8. No pateixis, d'acord? Uh -huh. ¿vale? No, que no pateixin I, els i... altres. <ríe> Exacte, que no ah. pateixin els altres. No, no els hi farem competència. <ríe> I en realitat us, us ho dic molt clar. Tenim un problema d'assistència. Si aconseguim fer els cordons necessaris de la pinya del 7 de 7, farem el 7 de 7 i si no, doncs farem un castell bàsic o segurament el 3, perquè ja que a concursar, doncs posem-hi el, els punts màxims. Va. I després el 4 amb l'agulla i el 5, doncs aquests en principi no haurien de tenir cap problema per poder-los portar al diumenge. Uh -huh. Tenint en compte que no us ho perdeu, eh? dir, tenim una, una quinta de les més importants uh -huh. que està esperem ser tieta i a lo millor no ens podrà venir el diumenge, vull i que eh, està... això serà divertit fins a l'últim moment. Totalment. Però, bueno, el, el que dèiem, venim a jugar, no patir. Així és. Uh, seguim, Xavi. Um, ració mediàtic. Hem parlat amb les diferents colles no, de que és una mica llestimós, per dir-ho fàcil i ràpid, que l'únic programa que faci ressò del concurs de Castells de Torre d'Embarra sigui el nostre aquí a Radio Urbós, no? no per desmereixer ni molt menys la feina que fem, que creiem que, que és magnífica, sinó perquè al final castells en fem tots i tots sabem el que costa portar castells a plaça, no? Però sembla que de concurs només sigui el de diumenge a Tarragona. Uh, creus que falta ressò mediàtic per les colles petites mitjanes i què opines de la feina que fem nosaltres aquí humilment a Ràdio Urbós? Ah, anava a dir, doncs no, perquè ja, no, no cal més resor mediàtic, perquè ja ho esteu fent vosaltres i ho esteu fent molt bé. Per tant, enhorabona. Ah, I per altra banda, mira, jo seré molt sincer, no, no em preocupa gaire el, el resor mediàtic. Uh, tampoc És que sóc molt poc tradicional, jo. Uh -huh. uh, per exemple, tampoc em preocupa massa si anem al concurs del dissabte o anem al, uh, concurs al, al concurset a Torre d'en Barra. De fet, quan, en, quan em vaig enterar que no entravem al dissabte, vaig pensar, pues mira, guai, perquè a mi Torre d'en Barra m'agrada, uh, de... som una colla que després del concurs sempre ens anem a la platja i fem castells impossibles en uh -huh. Volia... a l'aigua, saps? Aleshores... No, eh, no, o sigui, més enllà de que us agraeixo moltíssim la feina que feu de, de, de dir ei, eh, que hi ha colles que no són les, les de, de diumenge, no? i que fan coses molt interessants, i que fan coses molt guais, i que estan anant aquí, eh, bueno, perdona, a eh, concurs... 4 de 8, per eh, perdó, 4 de 8, uh -huh. ja podem estar ben contents del nivell que hi haurà aquest any eh? oh, i tant. Dir, si tot tira endavant com s'espera eh, enhorabona els que, que guanyaran el, aquest concurs totalment Escolta'm, eh, podem parlar molt orgull de les coses que estem fent tots plegats, de les coses que fan les colles petites entre cometes, perquè, ja et dic, eh, en 4 de 8 dir lo una colla petita no m'ho sembla. No, no, totalment, I tirem, totalment. I tirem endavant, I tirem endavant i, escolta'm, el, el, el, també et dic que les lligues grans ja superen, no, no m'interessen especialment. Jo crec que els nostres oients estan descobrint per què a mi m'agraden tant els bandarres del poble sec. Ah, seguim, Xavi. Eh, anem a fer una porra, anem a jugar, ens venim a jugar. Vinga, Vale Campió del concurs de Torre d'en Barra Aquí uh, vull, ser, vull ser realista sí. uh, Jo crec que farà Badalona Badalona. Ah, a més tenim bon rotllo amb, amb els micacos Hosti. La cosa està bastant entre Badalona, Nois de la Torre, Castelldefels ha sonat perllà també Que està clar, és que no sí. hi ha un favorit clar, eh, això està molt bé no. Dissabte a Tarragona no dissabte a Tarragona jo crec que els de gràcia Gràcies, sí, això. També, també som amics no som es amics parafitar. de tothom exacte uh, diumenge, dia 6 va, ara sí que vaig a jugar una miqueta vinga. perquè si no és molt avorrit uh, les joves, vinga sí, eh? sí, va, va. Va, a veure aquest any van, van molt forts van molt forts, van molt, molt fort. forts Tenen els puntals molt xulos mm -hmm. ah, Les manilles molt xules, sí. el Pilar el tenen molt bé sí. uh, Bueno, no sé A veure, a veure a Les joves fa aquestes coses Fa campanades mm -hmm. uh, Home, és, és una mica miqueta arriscar Jugar per jugar per intentar-me'n portar al sopar mm -hmm. Després, No, no, clar però... I... Xavi, oh, no, perdona home, aquest no tall um, no, no Que anem idea. justos de temps Ja per acomiadar ja. Senyor Collboni ja. uh, Alcalde de Barcelona Bandarres no té local i li deixarem un minutet al Xavi Navarro perquè faci el seu speech li vam promès i nosaltres som gent de paraula tot teu Xavi a t'estimo. Donc no, és molt simple a volir eh, el senyor Colboi i tots altres anteriors. Eh? Vol dir eh, aquí portem moltes promeses que tindrem eh, un local per perassejar i per eh, poder fer-ne les nostres activitats amb totes les, les garanties i la qualitat i resulta que no, que no fa 25 anys que no estem tenint aquest local. Eh, moltes promeses incomplertes doncs, eh, també ara mateix eh, promesa incomplerta de l'Ajuntament que sí que tindrem que tindrem però no acaba de tenir i i nosaltres volem un local, no només per nosaltres, sinó per totes les entitats del, bar del barri que també necessiten el local, els joves eh, que no tenen biblioteques, eh, bueno, eh, moltes entitats que estan sense sostre. No? Mm -hmm. I aleshores doncs, aquí estem. Eh, nosaltres continuarem posant-nos la bandera punqui de volem un local cada mercè que farem. Xavier Navarro, cap de colla dels castellers de Pobla Soc, de Pobla Sec, els bandarres, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per fer-nos ho tot tan fàcil. Records a Lèctor també. De Espero marxa. veu que ens veiem aviat. Sí, tant, ens hem de desvirtualitzat. Així és, una braça de Xavi, moltíssimes gràcies i sort una abraçada, per dinançar. A veu, cavallers, molt passar. Doncs seguim, seguim amb el president de Castellers d'Altafulla, Artur, què tal? Bona nit. Hola, què tal? Bona nit, company. Com estàs, Artur? Doncs bé, bé, aquí igual que tots els companys, us he anat escoltant mm -hmm. aquí últim en detalls no? i preparant tot pel per... diumenge. Hòstia, bé, bé. Jo el que estic notant és que hi ha un caliu molt maco de cara a Torredembarra. Com ho veus això? Quines sensacions té eh, Castellers d'Altafulla de cara al diumenge? Doncs totalment no ja desta el, el concur set com una grandiada i una oportunitat i on les colles. És petites diguess no? doncs reivindiquem la nostra, el nostre paper i a més doncs, també doncs, fem un gran exemple de, de col·laboració entre nosaltres, no? tot i que és un concurs ens em pinya mútuament, avui dia cadascú competeix amb si mateix per fer els seus millors castells. i, i és una jornada festiva de, de veure gran, grans castells de Torreembar per nosaltres. sempre sempre és un mirem dia uh -huh. fer-nos una mica de valoració d'aquesta temporada Artur, perquè l'any passat hòstia, vau descarregar la, la Torre de Set que això els vostres veïns de Torre d'Embarra els hi hauria sentar molt bé, segur A um, sí, sí. aquest any diguéssim que hem baixat una mica el peu de l'accelerador, què ha passat aquest any? com ho portem tot plegat? Doncs sí, mira, té sentit per l'any passat perquè en perspectiva a la, a la vam descarregar el primer intent i després és veritat que vam acabar l'any amb dos caigudes no? un intent i un carregat de dos de set I, i aquest any doncs el procés de renovació de la canalla ens ha costat una mica per això no? perquè també vam començar bé però vam tenir una caiguda en, el, en un 3 de set a l'abril que es va despenjar la canalla i, i afegit a les últimes caigudes doncs ens va costar bastant de recuperar a nivell psicològic la canalla no? i després la baixa d'un castelletronc a l'estiu també, bueno, diversos fa tots, no? I al final, eh, mira, ho hem pogut recuperar. Al final, a, a l'estiu, la veritat és que últimament estem patint una mica de pèrdua de massa social, ens costa mantenir el ritme de la gent fins al juliol bé, però després ens costa. Ja ho estem notant això des de la post i hem sigut capaços de recuperar aquesta massa social i, i, i estaven a, en el millor moment de la temporada, no? després de setembre la dia de festa major petita, on vam ser capaços d'ajuntar els dos castells a Magulla i els 5 de set. Mhm. Mm però, mira, fa dos divendres vam patir una caiguda, assagen el 2, eh, i una quarta la tenim lesionada, i això ens ha fet trontollar tots els plans. Aleshores, bueno, així és la vida, són el castell, i, i ara doncs, feina tindrem per, per trobar recanvi pel dos impossible. Uh -huh i estem treballant per trobar aquest recanvi en el 5 i en els dos que estem avui, ja que a priori els plans on serien aquests i sí que seríem capaços de, de trobar-hi recanvi. És curiós, Artur, estaràs d'acord amb mi, com canvien les coses d'una temporada a l'altra, eh? No, no, i, i d'un moment a l'altre, sí. perquè ja et dic, abans d'aquell assaig ho teníem tot a tocar, Havia, havíem fet proves dels dos que havien anat eh, espectaculars, vull dir, eh, ho teníem tot a tocar i de sobte, d'un moment a l'altre, Uh, com canvia tot. I exacte, d'una temporada a l'altra, no? el que diem sempre. No? Nosaltres acabem bastant tard al novembre i, i, i després passen qüestió de quatre mesos i, i, i sembla que és començar de zero. No? La canalla sembla que, que hagin passat molt de temps, eh, tot costa molt. Sí. I a vegades sí que les dinàmiques són positives i vas acumulant feina en positiu, però a vegades has de fer renovacions i i costa molt, no? I, I aquí una vegada més doncs a reivindicar el mèrit que té no? nosaltres les coses petites, que els recursos són limitats, doncs eh, només mantenir aquest nivell eh, ja és un repte molt, molt important, no? no totalment d'acord. Um, Artur, L'hem uh, parlat amb les altres colles uh, sobre el ressò mediàtic no? de les colles petites com podríem ser nosaltres o les colles mitjanes o digue-li com vulguis Creus que tenim el ressò mediàtic suficient? Creus que tenim el recolzament dels mitjans de comunicació? En trobes a faltar? Com ho veus tot plegat? Bueno, evidentment hi ha, hi ha molt de camí encara per recórrer, no? però ho, to, ho trobo relativament normal. No? És normal que les colles grans doncs, acabarin tota l'atenció dels mitjans, però sí que és veritat que, que s'ha fet feina en aquest sentit. No? Jo sí que recordo que uh, doncs fa molts anys, no? potser a les colles petites la, la menció era bueno, i, i els castellers... Sigui, no, van fer castells de sis, no? ja no deien ni, ni els castells, no? com menyspreant també aquestes construccions. Jo crec que s'han fet moltes passes en, endavant, com per exemple vosaltres esteu fent ara aquí en les ràdios locals, el Tafull ràdio també ens fa molta difusió, les televisions locals d'aquí al TAC 12, també ens fa molt de cas, no? si ve retransmetre la viada, doncs no, només parlar d'escoles grans també de nosaltres. Aleshores, evidentment, hi ha molt de camí encara per recórrer, però crec que que sí que s'han fet, fet passes i es fan en la bona direcció. Uh -huh. Artur, i ràpidament, la porra eh, has estat atent el programa, saps que demanem el guanyador de Torre d'Embarra, de dissabte a Tarragona i diumenge a Tarragona. Comencem per Torre d'Embarra. Vinga, doncs jo he, he anat escoltant els companys i pinta que Badalona venen forts, aposto per Badalona. Ui, ui, ui, ui, i anem empatats. Badalona, no és de la torre. Dissabte a Tarraco Arena, dia 5 d'octubre. Eh, igual que els companys. M'agradaria molt veure la sorpresa dels castells de Sant Pere i Sant Pau, mm -hmm. però, clar, després del que va fer sí. la Gràcia, m'hauria de cantar per dir Viladaràcia. O sigui, tu vas a pel sopar. Sí. <laughs> I diumenge? I diumenge igual que altres companys. També m'agradaria cantar mel per alguna sorpresa, però crec que tot apunta que guanyaran els castells de la Gràcia. Artur, moltíssimes gràcies per, per atendre's, per fer-ho tot tan fàcil. a Castellers d'Altafulla, tota la sort del món per diumenge. I, si no m'equivoco, ens veurem les cares ben aviat aquí al plató. Moltíssimes Perfecte. gràcies per tot, Artur, Artur que vagi Perfecte. molt bé. Gràcies a vosaltres, com van. Fins Doncs seguim, seguim, seguim amb Aloi cap de colla dels Bous de la Bisbal, Què tal, Aloi. Hola, què tal? Bona tarda. Què tal, maco? Com estem? Doncs molt bé. Uh, uh, volia que ens fessis una valoració una mica de la temporada. Com ha anat tot plegat? Doncs eh, bé, ha sigut, eh, ha sigut una... Tindríem dues parts de la temporada. Uh, primer, a nivell casteller, ha sigut molt bona. Ha sigut de, la, la millor de la nostra curta història l'any que ve farem 10 anys però ens ha faltat també una mica que totes les colles petites no potser una mica més de, de massa associada no? però a nivell general molt content de la temporada i molt content de, de la gent molt bé, era ara el concurset uh, contents d'anar-hi, imagino uh, sí. aquest, aquest any el 3 i el 4 de 7 el teniu molt bé, la clàssica de 7 la teniu Uh, sí. No tenim tan clar que, que es pugui ficar l'agulla dins d'algun castell. Com, com està això? Com ho teniu? Es tirarà doncs, el concurs? No serà? Eh, a veure, mira, la, el nostre premi ja ja és entrar entrar al concurs. Partint d'aquí, el 2022 vam entrar per primera vegada, uh, veníem de fer... Veníem de post-pandèmia, i a diferència d'altres colles, nosaltres vàrem arrencar molt bé i amb molta gent, no? Això es va permetre fer una bona temporada i, i entrar al concurs, no? Però, bueno, ja has vist aquest any com estan les colles, estan en plena forma, eh, s'estan plantejant quadres de estan plantejat torres de 7, eh, bueno, llavors, el nostre premi ja és entrar, i a partir d'aquí, com tu dius, el 3 i el 4 de 7 el tenim, el tenim consolidat, i al tercer castell, doncs, eh, seguint amb la mateixa tònica, doncs segurament serà un Pilar-5 o serà una Torre-6. Serà... Al final és el que ens ha portat fins aquí. No? Uh -huh. Repetir-ho moltes vegades ha sigut molt difícil i el nostre premi és entrar. Sí que m'agradaria, eh, o a la colla, ens agradaria tirar eh, el 4 amb agulla, però, però ja, es durà, ja es durà en el moment. En principi, uh -huh. en principi aniria... A la... El 3, al 4 i, i, i alquilar, no? Molt bé. Um, la gent no ho sap, però ho avançarem, a Eloi, si et sembla. No ens estendrem molt a parlar que què és el, la colla castellera dels bous de la Bisbal, perquè la setmana que ve ens visitaran aquí al plató, correcte, Eloi? Sí. Llavors sí, en parlarem, parlarem com diuen els castellans, largo i tendido. Eh? Parlarem de sí, què són sí, els bous de la Bisbal, sí. qui són la bona gent que són, eh, les Exacte. diades que tenen, etc etc etc. Avui hem fet com un petit testet, no?, per conèixer una mica la colla, sí, que és l'Eloi, sí. que és el cap de colla, i que és per ells eh, entrar al concurs. Per últim, Òscar, que encara he de parlar, eh, Eloi, perdona, que encara de parlar amb dues colles més, a eh, la Porra, guanyador eh, de Torredembarra. Torre per Torredembarra, doncs, eh... M'agradaria que guanyessin els nostres padrins, que són els nois de, els nois de la Torre. Uh -huh. uh, dissabte jo veig a, a Vila de Gràcia. Uh -huh. I diumenge veiem com ha anat tota la temporada, tot, i que això és el concurs, i que poden haver-hi moltes sorpreses, i sé que potser es veu alguna sorpresa però jo diré castellers de Vilafranca Perfecte, Aloi, moltíssimes gràcies per entendre'ns A tu com tots i enhorabona molt... pel programa i gràcies per donar veu a les colles petites no? que, també, que també fem castells i també busquem el nostre, el nostre límit no? Moltíssimes gràcies, Al'oi. Ens veurem a dijous que ve a Quarzamunt Molt bé, gràcies Fum. A vosaltres, Marco, una abraçada Doncs seguim amb la ronda de trucades, que això ja s'acaba. Uh, estem amb el giro, si no m'equivoco, de Castellers de Sarrià, cap de colla. Hola, bones. Sí, Què doctor? tal, maco, com estàs? Bé, molt bé. Moltes gràcies per, per contactar amb nosaltres i donar-nos l'oportunitat també d'estar aquí. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Com, com la majoria de colles ens ho molt fàcil, estem molt contents d'aquesta tertúlia, d'aquestes entrevistes que estem fent avui. Està quedant un programa molt xulo. Ens agradi que sí. ens fessis una, una valoració una mica de la temporada. Com li ha anat a aquesta llest de serria a la temporada? Doncs la veritat és que molt, molt positiva, molt positiva. Eh, molt intensa, també. Ha sigut uh -huh. una, una temporada que les nostres temporades sempre es divideixen en dos, perquè a l'estiu parem bastant. Nosaltres li que tenim els dos trams, no? perquè el primer tram, que és la primavera, i el, i el segon tram. I el primer tram ens va quedar un, un tram molt intens, eh, llarg, però que vam assolir fites que, que, que, que ens les vam plantejar, però que però, bueno, va, va ser tot un èxit eh, fer el, el primer 5 de 7 i 7 de 7 de la colla eh, i viure-ho, tota la preparació i tota la intensitat va ser, va ser molt maco, realment, mm -hmm. molt i ara res, eh, tornant de, de les vacances d'estiu doncs, posant-nos ben d'hora del setembre per preparar aquest, aquest concurs que és el primer, si, el, si no m'equivoco, és el primer concurs que, que accediu clar exacte, és el, és el primer concurs o sigui, és la primera edició del concurs amb el format modern, uh -huh. diguéssim um, o sigui, dins, englobat dins el, dins el concurs de Tarragona eh, havien participat, si no vaig equivocar el 2001, a la versió del concurset, uh -huh. organitzada pels nois Clar, estem parlant que aquest any heu descarregat el 7 de 7 el 5 de 7, el 4 de 7 i carregat el 4 de 7 amb agulla, estem parlant ja de castellassos, castellers de Sarrià, aquest any heu molt forts Sí, sí, sí. a quatre set amb l'agulla també el vam descarregar, eh? I ben d'hora. El vam descarregar, em sembla que el, el principi, la primera setmana de març mm -hmm. vam fer, és que per això et que va ser molt, molt Uà. intens el primer, el primer tram de l'any, perquè ens hi posem molt d'hora, perquè tenim l'actuació a Santa Eulàlia, a plaça Sant Jaume, mm -hmm. i després tenim Sant Madí, amb les colles eh, Sant Cugat, Gràcies, Sants i nosaltres i allà ja ben d'hora vam fer doncs, la, la tripleta tres el 3, el 4 i quatre 4 amb agulla uh -huh. i a partir d'allà doncs, vam treballar moltíssim perquè ens va posar el set de cara per, més o menys Sant Jordi i el vam atacar molt ràpid i ens ha sortit molt bé realment Per en... tant, entenc que al concurs anireu pel 7 de 7, el 5 de 7 i algun castell amb agulla o hi ha alguna sorpresa preparada? No, la nostra, o sigui, la nostra idea és ajuntar aquests castells, uh -huh. i ho hem dit sempre, eh? cada cop que hem portat... O sigui, la, la tripleta de, de tres castells bàsics, diguéssim, els més bàsics de set, el, el tres, el 4 de set i el quatre de set amb l'agulla, l'hem fet uns quants cops, i sempre que hem estrenat un d'aquests castells, o sigui, un castell compost, no?, eh, no l'hem acompanyat de l'altre castell i composa. Un dia, vam, quan vam estrenar el 7, vam fer el 7 amb el 3 i el 4, igualment fer el 5, vam fer el, el, el, el, el 4, el 5, i aquell dia ens va quedar encarregat el 4 amb agulla. Vull uh -huh. dir que mai hem tingut un dia on no haguem pogut ajuntar tots aquests castells. I jo crec que és el dia perfecte per fer-ho. Uh -huh. I, um, I aquesta és la idea, eh? anar amb, la... anar amb, amb, amb aquests tres castells. Totalment d'acord. Uh, farem una cosa, si et sembla. Passarem a fer sí. la porra, perquè després et deixaré també un minutet, igual que l'he deixat el company de Bandarres, perquè si no ho ha gerrat, aquí a Barcelona passa... hi, ha, hi ha problemes amb els locals, no sé què li passa a l'Ajuntament i les colles castelleres. Per tant, anem a fer primer la porra, si et sembla. Sí, com et, et sembla. Uh, guanyador de diumenge a Torre d'en Barra. Uf, uf, uf. Així, a primeres, et diria Vilafranca, però diria que les joves estan en una situació i per per aconseguir-ho, també. Uh -huh. A més, a més, em donen molt bones, molt, molt bones sensacions. I pel així, concurs de Torreda en Barra? És anar, és anar segur, diria segurament Vilafranca. I a Torreda en Barra? Uh -huh. mentre, doncs, alguna de les colles que van amb l'etiqueta de, de, de favorits, com... Castelldefels, Badalona Figueres eh... no, no em vull deixar ningú però és que clar, Castelldefels estan, estan cuquetejant sí. amb, la, amb els vuit pisos i, i tenen, bueno, bueno i Badalona, Badalona i... també ha dit que el tenen en cartera <coughs> Clar, i, i Badalona ja la ha fet, mm -hmm. han descarregat la torre, mm -hmm. i és una colla que van rodades. O sigui, són colles ja per sí si que van rodades. Totalment. Jo sí que, que Figueres també estan en un bon moment, um, també llavors tenim les colles de Barcelona que també tenen molta experiència, llavors, també tenim les colles més del sud, com Altafulla i els Nois, que sé sí que els dos el treballen molt bé, um, però he vist que no sembla que els hi falla algú Altafulla, però però és que jo crec que hi ha un, un nivellàs i diverses colles que estan allà dalt mm -hmm. tot dependrà de com, de, com, de, com, de com vagin els castells doncs Giro tens et dono un minut si et sembla bé per fer la reivindicació sí. que cregui suporto al final les colles estem per ajudar-nos i aquí a Ràdio Arbós sempre tindràs el teu espai tens un minut Merci. Bé, no, la, la reivindicació és nostra però a nivell global és que mm, animar eh, les persones que poden prendre decisions perquè siguin valentes i postuin per la cultura, i més d una, una activitat cultural i social tan maca i tan saludable com és els castells. Entenc que trobar un local amb unes condicions idònies per fer-hi la pràctica castellera és difícil, i més en una ciutat, però s'ha de ser valent. I, I ara mateix nosaltres tenim una solució provisional, però que és provisional, Um, però necessitem apostar per, um, per, per per espais de llarga durada i per un futur a llarg termini. A mi m'agradaria això, que la gent sigui sigues valenta i sobretot que quan es busquin aquestes solucions ens assentem amb les colles, veiem les necessitats de cada colla i, do, i donem aquestes respostes, no que busquem coses per anar tirant. O sigui, contrari, perquè la gent sabe la realitat de les seves colles i els seus barris. Totalment. Doncs, Castellers de Sarrià, a giro com a cap de colla, uh, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ens veiem diumenge bé. a plaça i moltíssima sort. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ens veiem. Que vagi Diga. bé. Un abraçada. Doncs eh, ja estem pràcticament fora de temps, però no ens podem oblidar dels castellers de l'esquerra, de l'Eixample, els Escardats. Què tal, Laura? Hola. Hola, Hola. Laura. La Laura és la cocap de colla dels de... Escardats. Com esteu? Eh, a nosaltres sempre ens heu semblat una colla molt guai i molt simpàtica. Eh, és una colla no gaire antiga i que és el primer concurset, primer concursador de Rambarra, el que accedeixen. És cert? Sí, totalment. I com van eh, bueno, els nervis? Quines sensacions hi han Sí, ja sí. sé. Quins... Eh, moltes gràcies, sí, sí. La primera vegada que ens classifiquem ja penso que eh, contents i il·lusionats en poder participar per primer cop aquí. I com van els nervis? Sensacions abans del concurs? Molts nervis, molts nervis, la veritat. A part, ens ha pillat una mica a últim moment, perquè no era objectiu de la temporada, classificar-nos. I, i tampoc estava clar si entrava o fins l'últim moment, mm -hmm. llavors tot una mica a l'últim moment, molts nervis a nivell logístic també mm -hmm. però a tope Clar, això ho hem preguntat als diferents colles a, a, a, ja no simplement els castells que es faran sinó a nivell logístic és un autèntic merder no? Sí, també nosaltres ens ha passat que com no era un objectiu de la temporada eh, i no ens pensàvem gens que accedir a poder anar la colla tampoc tenia marcat el calendari llavors eh, tenim moltes baixes de fet aquest dia uh -huh. i, i això, organitzar-ho tot amb menys temps del que ens hauria agradat també ens ha faltat una mica però, però supercontents de, de, per nosaltres un regal poder-hi anar per primer cop, així que superbé ja, uh, que llavors objectius realistes pel concurs seria anar amb la tripleta a Castells Asset Sí, Nosaltres no, no venim res nou. Fa poc només hem fet el 3-7 i el 4 de Magulla. Els hem emocionat aquesta temporada. Eren dues accions d'aquesta temporada. Eh, aquest dimarts vam poder repetir aquells tres casets el 4 de 7, que sí que ja l'hem rodat molt. I el 3 de 7, que tot just era el caset i el 4 de Magulla, que era el segon cop que el feia, i, eh, llavors l'objectiu de concurset és poder-los tornar a portar que ja farà tot un èxit amb les maçons aquestes que he comentat que tenim i, i ja està anar-los consolidant és que jo ara la l'Aura estava recordant que jo us vaig venir a veure una diada de colles en formació ara no recordo on perquè va començar a ploure vots i barrals i estem parlant sí? que no sé si fa un o dos anys després esteu entrant al concurs de Torre d'en Barra això demostra la gran feina que esteu fent tant la tècnica com al final l'administrativa no? el volum de camises creix els castells que porteu estan sòlids per tant és un ascens brutal i des d'aquí l'enhorabona la, la després Laura et volia preguntar uh, bueno, primer farem la porra si et sembla Fem la ens agradaria que ens digués diguessis guanyador del diumenge a Torre d'Ambarra i uh -huh. Mira, és la, la jornada que nos totastin, que perquè aquí tí poden haver hi moltes sorpreses. Sí. Estic que entrava la Luna i Figueras. Figueres? Direvan al horno, però haviam uh -huh. com va. Molt bé. Ah, uh, dissabte a Tarragona. Dissabte ficam a Vila de Gràcia, uh -huh. jo crec, en visita. I diumenge? I diumenge a Vilafranca, crec. Molt bé. Uh, igual que hem fet amb els companys de Pobla Sec, els punkers de Pobla Sec, igual que hem fet amb Sarrià. Uh -huh. Et deixarem un minutet, Laura, perquè no sé què està passant a Barcelona, senyor Collboni, hi ha moltes colles castelleres i necessiten un local. La model està molt guai per visitar-la, però no tant per fer-hi castells. Laura, tot sí, teu, tens un minut. Moltes gràcies. Doncs, sí, una mica, com deien els meus companys, eh, a Barcelona tenim un problema. I és que hem de tenir moltes manes soltant massa amb les necessitats que tenim d'escolles castelleres. Són moltes que estem reclamant el local. Hi eh, ha al final l'Ajuntament i el districte, el districte de, de, de la ciutat. Sembla que totes les colles ens van fent falses promeses, ens prometen coses que no s'acaben complint, que això també empipa una mica. I bé, nosaltres, com has dit, defegem provisionalment a la model, que com tu dius, està molt bé per visitar. Jo sempre dic que és un espai, però no és un local. Tenim moltíssimes mancances. Hem un espai obert. Entendre gent... Eh... O sigui, és un espai obert que va cap passant gent. Hem patit robatori. Tenim la canalla a sopar terra. Quan plou, a vegades hem de cançar assajos. No tenim xarxes de seguretat. Ah, ah, normalment estem tenint la veritat que mm. comença que va estarna separat i altres temes logístics com tenir un espai propi de reunions i, i moltes altres coses, que, que són necessària don llocals, necessàries per a una colla castellero. I ja fa un temps que vam començar una campanya i un cop de mes estem fent els al carrer per a indicar i per passar per al carrer amb aquest sortida al carrer per reivindicar que s'en i no sé, havia si la i si Barcelona, els de Barcelona es posa a les files perquè la cultura popular ho demana. Tant de bo sigui així, Laura, però pel que sembla els agrada és fer Copes Amèriques, no? Bé, ho deixarem. Laura, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Perdona, l'espera han entrat moltíssimes colles. Crec que ha sigut un programa molt guai, molt guai, molt bonic on totes les colles del concurset han pogut dir la seva. Moltíssimes gràcies i ens veiem al diumenge, a tota la sort del món. A vosaltres fins diumenge. Que vagi bé, bonica. Sabon. Sabon. Sabon. Sí. Doncs bé Fins aquí el programa d'avui, estem fora de temps Únicament volíem agrair la, la feina de, del Xavi, director de Ràdio Arbós a Les colles que han entrat per telèfon a Castellers del Poble Sec, Nois de la Torre, Castellers de Castelldefels Castellers de la Sagrada Família, Castellers de Badalona, Altafulla, Sarrià Escaldats, Maduixots, Bous Escardats, moltíssimes gràcies per fer tot tan fàcil. Molta sort el diumenge. Els nostres convidats, Martina, Carla, Gerard, ens retrobem la setmana que ve amb més sorpreses. a Quarts amunt! amunt.